Välkommen till kattörat Rigmor Gustafsson. Tack så mycket, trevligt att vara här. Ja, vad kul, hur mår du? Jag mår bra, faktiskt. Jag, eller faktiskt, jag ska inte, jo man kan nog säga faktiskt. Man, man vet heller, det kan vara upp och ner, men det är bra idag. Ja. Var skönt. Vad, vad händer i ditt liv just nu? Ja, just nu så håller jag på, jag gör konserter som vanligt. Men det har varit mycket såna här konserter med Monica Settelund-hyllningar och Ella Fitzgerald-hyllningar. Monica åt, eller har fyllt 80 nu då i år. Och Ella Fitzgerald också 100 Så det har varit mycket såna saker. Men sen så ja och så pågår det med min trio som vanligt liksom men framförallt så tänker jag väl att, att jag ska försöka ha lite mer tid att skriva lite ny musik till en ny skiva har jag tänkt Du är sugen på att skapa? Det är jag, Fa verkligen Hur går att skapa detta? Jo, det går att du vet sånt där vågar man knappt prata om faktiskt för att man är så eh, känslig för att ah, går, går det bra eller dåligt eller hur går det men men just nu så tycker jag nog att det går ganska bra. Jag har en massa idéer. Och har gjort färdiga låtar också. Som jag redan repat och, och, och sådär. Är, ja men i princip klara. Kanske man ändå på någonting liksom. Men. Men det är väldigt mycket idéer som jag slänger. Alltså det är verkligen det är massor av saker som jag spelar in och kommer på idéer. sen så är det där blev, jag får vänta med det. Som den klassiska skriver på ett papper, knycklar ihop och börjar om på nytt. Är ja, den, fast modernt liksom. Ja, jo, men faktiskt lite så. Konstnärliga <laughs> um, dilemma. Liksom. Ja, om man ska vara nöjd och ska det sitta ihop med. Och vissa saker kanske är idéer som man märker shit, det här, är, det här är nog faktiskt en ganska bra idé liksom. Och så spelar man in den och sen så, in, så inser man att men det här går inte ihop någonting annat. för det här behöver jag inte nu. Nu behöver jag det här istället. Nu ska det vara den här feelingen på någonting. Sådär. Så det är väldigt mycket som blir liggande. Jag sitter ju nu då. Nu har jag i alla fall uppdaterat så att jag spelar in det på min iPhone. Tidigare satt jag mycket kassettband. Det känns som att man är från 1800-talet. Men, men lite, lite coolt ändå. Lite red, hipster. Ja, nästa ja. hippt kanske. Ja, jag vet inte vad roligt att du säger det här. Det skulle vara himla roligt om någon skulle, skulle tycka att, att man vore lite mm. hip Jag är ju liksom, du vet jag sitter ju liksom inte med några med Sibelius eller några jag skriver ingenting sånt jag sitter med liksom penna och papper och sen så sitter jag vid pianot och så får mina egna idéer och så det okay. så det är gammaldags verkligen ja, vad men roligt. det det det jo faktiskt men det är också det som jag blir så stressad av alla apparater- för jag tänker att det kommer alltid gå och sen spricka- eller så blir jag arg innan jag har fått ett igång dem ens. Och jag vill ju liksom inte ens sätta på ett- du vet, en, det ska vara piano till och med. För att jag vill inte ens knappa på en knapp- där det ska till nej, någon exakt. ström- utan det är pianot som gäller. Ja, det, det, är det här är old ja, vi, vi pratade precis om det- att, äh, nej, att jag ska mina frågor på papper eller inte. Det gör ju lite sådär samma. Ja, ja nej men- äh, Nej, så är det ju. Och tekniken, det är ju alltid så här felsöka kan man också tycka. Det kan jag också tycka när man ska spela in någonting. Uh -huh. så här, innan man får uh -huh. börja någonting som uh -huh. man ju runt. Uh -huh. Så jag förstår dig. Jag förstår det verkligen. En ja. sak som jag kan säga för att till, till, till, för att vara lite modern då, det är låter oh, ju nej. helt out. Jag säger så, men jag pratar med mitt band och killarna i bandet som tycker att jag ska uppdatera mig lite. Men det som är bra med iPhone är ju åtminstone att jag kan hitta idéerna, för då spelar man ju in varje liten ner. Med kassettband var det ju liksom, då satt du ju spola fram och tillbaka. Vart var den där grejen <laughs> Som jag kom ihåg, som jag skulle bygga vidare på, det är ju liksom... Så, det, så jag Outcome måste säga att lite, lite fördel det det faktiskt med moderniteterna. Ja, definitivt, definitivt. Nej, Nu låter jag som att jag är 200 år, riktigt så gammal jag är, Nej, men, ja. men vi sitter i ett bibliotek här i Stockholm. Ja. Visst, bor du här i Stockholm nu? Ja, det gör jag. Ja, och sen hur många år tillbaka? Sen lång tid tillbaka. Ja, jag, jag, gick ju, jag är uppvuxen i Värmland då och sen ja. så... Jag tycker, vi, jag tycker, vet du vad? Mm. Jag, tycker vi, jag tycker vi stannar kvar i Värmland faktiskt. Ja. Du är uppvuxen i Värmland. Jag är uppvuxen i Värmland. Förlåt, va, va, var är Värmland? I en liten by, en socken som heter Värmskog. I mm. en liten by där det är verkligen landet helt och hållet ja vad ska jag säga jag är uppvuxen på en liten bondgård mm. så, och jag, jag har inga musiker eller inga musiker i släkten och överhuvudtaget liksom, mm. utan, vad jobbar mamma och pappa med pappa alltså både de, de, mamma dog nu när, när vi när jag vi säger jag och min syster och brorsan, när vi var små mm. eh, och pappa Pappa, finns inte heller, han för några år sedan. Men de, pappa var bonde och mamma var ju väl också bonde liksom när hon hjälpte. Eller ja, de hjälpte så. De hade en liten gård en liten gård. Vi hade som mest 14 kusser, liksom, Så att det är en liten gård vi pratar om och eh, några känner, hund, så. Just det, jag kände att det borde gå bättre på... Agrala grejer. Jag har inte riktigt koll på hur mycket 14 kor är. det låter. Nej, men så här, nej, men alltså så, nu har man ju liksom 200 ah, kossor. Eller ja, 100 ja. liksom så här. Kan, eller liksom... Och, oh. och, så att, och de som hade 40 kor de jag var otroligt stor gård. Vi hade 7 kor när jag var liten och sen så mm. utökade vi till 14. Liksom. Det är, nu låter liksom -tal igen. det som 1800-tal igen. Men det var en väldigt liten gård och allting var... Uh, ja, men liksom, och sen så lite några ängar och sånt där så som liksom, så man har hur och man har säd till, till det som man behöver och så, ganska, det skog. Liksom. Det låter ganska idylliskt. Ja, men faktum är att grejen var den att det var ju väldigt idylliskt förutom då den enorma sorgen att mamma dog. Ja, Vi givetvis, var ju givetvis. små liksom, så att, det var, så att det var, allting hade nog varit uh, otroligt idylliskt om det inte hade varit för det. Hur, uh, hur påverkade det dig och familjen liksom när mamma dog? Du vet, det där är ju en, givetvis en jättestor, alltså en lång. Mycket, som, alltså man kan ju prata om det väldigt mycket, givetvis. För att det, alltså lång tid så tänkte jag, ja, men jag man, man vill tänka att man, är, att man har haft en uppväxt som alla andra liksom och vill, och, och vill vara som alla andra också. Men jag förstår att det, alltså det, det påverkar hela mitt liv och, och liksom varför håller jag på med musik liksom och mm. vad vad är det som har varit uh, hur har, uh, alltså det, det där är en, det har på, förstås påverkat enormt rakt alltså en, ja, rakt igenom allting och uh, jag hur var gammal var du när det skedde jag var sju då och uh, precis ska precis börja skolan liksom uh, uh, nej men det är ju givetvis uh, det uh, faktiskt. Ja. Och, och jag har ju förstås gått i terapi liksom, och undanträngt sorg liksom, som man har tagit hand om på nu när man har blivit äldre. Och, och, uh, men man, det är ju så, alltså, det fin, det, man kommer det. Det är ju väldigt sorgligt. Och när man hör historier där föräldrar liksom, till, till småbarn dör, så det griper verkligen tag med mig. Det, är liksom, det, det går inte att Det är jätte sorgligt och, och man får ett helt annat perspektiv skulle jag faktiskt säga på tillvaron och, och utan alltså man ser ju saker, man man, man tänker ju på saker, nu ska jag inte säga man och djur för det kan ju givetvis vara olika men jag kan själv känna att jag har, mitt eget perspektiv, jag blir ju att dels så räknar man ju inte med någonting att människor ska finnas överhuvudtaget att man, det är ju nummer ett liksom att man tänker. Ju, jag tänker väldigt mycket på att på leva i nuet. Jag räknar aldrig med uh, sådana där människor säger: Oh, jag är pensionär När ska jag göra sol? När ska få barn? Jag har inte barn själv. Och det är klart att det är en konsekvens av det här. Det. För att uh, det finns ständigt med att jag. Uh, att man kan precis när som helst. Jag fick, räknar aldrig med. Du fick upptäcka döden väldigt tidigt. Det kan det man verkligen säga. säga, ja precis. Ja. Så, och det har varit mycket. Jag har varit ganska, varit många genom mitt liv så har det varit ganska många som har liksom dött faktiskt. Mm. Så att jag äh, äh, tänker på det här ganska mycket utan att vara. Alltså, jag, jag, Det låter konstigt också, men jag ser det lite grann som att jag. Uh, jag ska inte säga en tillgång för det är ju såligt men, men jag tänker verkligen på att vara i nuet och jag tänker alla sådana här böcker mot åserie själv du vet när man ska är artist så ska man liksom åh vad ska man ha för någon plan om tio år så ska jag ha nått det här målet och sådär jag har aldrig tänkt så mm. och grejen är att jag är liksom ganska glad för det här jag jag, um, jag tycker att jag är ganska bra förmåga också att uppskatta det som faktiskt finns här och nu. Mm. Och, och det är jag glad för. Ja, precis. Och alla erfarenheter är ju någonting som formar ändå. man blir. Ju, mm. Man får ju liksom ta ut det positiv. Eller man får ju försöka hitta styrka i liksom även hemskheten. Ja. Det känns ju ja. som att du verkar ha gjort det också. Då. Men, men syns det, förlåt, jag måste bara fråga. Vad, eh, vad hände med med, farm, med med gården och så där. Och, um, ja, ja. Nej, vi var ju. Vi var ju Uh, vi, bo, alltså, vi bodde ju där så att, och pappa gifte aldrig om sig utan det var, det var jag och min syster och så var brorsen och så pappa liksom och, och det, det är många saker som, som är jättespeciellt med det där för det var vi liksom vi fyra och då försöker man att hantera det så bra det går med så, all sorg och man ska gå, gå i skola och ansvar, det var ju för mycket ansvar för att vara så liten egentligen, det inser man ju nu också vad man tog och det är också tror jag en stor anledning till att jag känner att jag har ett enormt stort frihetsbehov. Och jag tror att man tar man så mycket ansvar som vi gjorde när vi var små. Och för vi hade ju djur. De skulle ju, de var ju tvungna att, alltså pappa var, ju, vi, pappa var ju på semester. Alltså, de skulle ju, vi hjälpte ju till liksom, med, med kurserna och du vet så här. Och, ja, men allting, liksom. Man mm. lär sig tidigt allt som behöver göras. Så bara att man, eller bara sådana saker som. Att, Liksom köra traktor och bil <laughs> så alltså, man lär sig när man är typ tio år liksom. <laughs> nej, men, liksom, nej, men det, det är väldigt speciellt. Och sen så en sak till vad gäller just, eh, som är också konstigt här med, med liksom jämställdhetsdebatten till exempel. Mm. Jag, fa, alltså jag förstod ju inte därför när jag kom upp i gymnasiet att det var liksom problem. För vi var fyra, det var pappa och, sen bro, och brorsan och så jag och Syran. Och Syran var ju så lite, men vi hjälpte ju åt med allting. Mm. Och pappa var ju i synnerhet då, för att vara... Det här var ju liksom senare 70-tal då, slutet av 70, ja men 70-80 så här. Och, och det var liksom, pappa var ju oerhört, jag men han liksom gick någon matlagningskurs också på kuppen, du vet, så här, och, och, och kläder. Alltså, han gjorde ju allt som, en, som, som traditionellt då kvinnor har gjort. Precis, liksom, han tog här han tog paket, liksom paketet. Och vi hjälpte så att... Och som sagt, jag var liksom lika bra på att köra traktor som brorsan. Mm. Och hela den där biten, så ja, vi levde som inom bubbla liksom. Sen kommer man ut till verkligheten och upptäcker det på gymnasiet då att varför när jag ska börja sjunga, att det är mycket så här, när jag spelar gitarr, det är ingen som bryr sig, och så börjar man att sjunga och så förstår man alla roller som man blir blivit påkastad som jag liksom hade levt någon utanför. Liksom. utanför ja. Just det. Ja, du levt utanför allt för pappa, också med och med att man inte kom från musikfamilj. Mm. Men pappa var ju... Jätte, alltså han har jätte, jättebra jätte bra han gick och sjöng och improviserade allt han tyckte, All right. ja ja han hade radion på och sjöng alltid så här, improviser, du vet, Ja improvisera liksom ja, och han sa att mamma var jättemusikalisk han sa jag men jag är inte så men mamma var musikalisk för vi hade någon gitarr på vänken där som hon spelade på så, han, och, så om han sa att mamma var det då hade nog hon för han hade verkligen bra hör. det kan ja. man säga liksom, vi, syrran gör när vi börjar sjunga bli äldre så, här, så hittar vi på du vet, när vi skulle sjunga sångar så går vi hem till pappa och säger- pappa, pappa sjung det här nu. Så kunde vi liksom sjunga saker så vi kan hålla en stämma- och så provar vi stämmer. Vem, <laughs> vem gör det här, liksom? <laughs> det är och han är bara, bo, bara bonde. Nej men liksom, ja, vet, han har ingenting typ, musik. nej, nej, nej. nej. musik. Så att han bra gehör hade mm. nog både mamma och pappa. Så där, därifrån kommer det nog någonting som... Har du och Syran efter det här Ja, det har vi nog mm. faktiskt gjort. Ja, tycker jag kanske, om jag ska komma in på musiken då är nog faktiskt min um, största tillgång mm. om jag ska säga mm. så. Jag hör väldigt... Jag, jag, jag, jag hör, jag hör mm. bra. Lita på <laughs> dina ja, öron. Jag, jag litar på mina öron, ja, ja det ja. gör jag faktiskt. Va, men Okay, det är, liksom, det är tuffa levnadsförhållanden- och ni är på en gård ute i Värmland. Mm. Uh, hur, och det finns ingen musik i familjen och så vidare. Hur kom du Förutom det bra jag då. Hur kom du i konta ja, kontakt? När upptäckte du musiken? Ja, då så kommer man till- den, detta fantastiska som, som då fanns i Sverige. Och det var ju kommunala musikskolan. Mm. Jag visste ju... Jag ville ju spela. Det fanns nytt här som hängde på vägen som mamma då hade liksom uh, spelat lite på. Och sen så... Och så hade... Våra grannar hade ett piano. Så där var jag upp liksom, Och jag satt på och satt vid det pianot med någon av dem. Och så pappa pa, pa, pa, fa, fattade ju det liksom. När, också när, eh, när... mamma dog då så ville ju han att vi... Alltså då, då fick vi ett piano. Då köpte han ett piano och sin häst också. En liten häst och så. <här> Även, så. att vi var liksom sysselsatta med, med någon. Vi, han, och han att, och han jobbat ju hela tiden. Så han var inte så mycket inne liksom, Så att vi klarade oss själva väldigt bra. Men musiken blev ju liksom en både tillgång och flykt kan man säga men då kom så var, var vi då ute i lilla Värnskog och så kom då en gitarrlärare Jan Janka Johansson han är han ja då intervjuar Martin Hedros eller? Jag har haft den som lärare. Men du kan inte mena allvar? Jo, jag är på riktigt. Men menar du allvar? Ja, jag pluggar på Geijerskolan i Ramsäter. Ja, ah, men du kan inte mena allvar. <laughs> ja, ah, men då fattar du vad jag pratar om. Ah, ah, han, Förstå att han kom ut dit. Då det här är ju svårt för människor som lyssnar som inte vet vem han är nu. Men han är ju liksom en, en, en, en stark Karak ja, profil, ja, om man säger så. Ja. Så han kom ut då när jag... Var, jag men åtta, nio. Först så fick vi ju spela blockflöjt då ett år. Och sen så kom han och jag började spela lite här för honom. Och han var ju liksom så fruktansvärt hängiven. Och jag fick ju liksom mina privatlektioner. Du vet man fick gå från men, liksom de lektioner man hade och så fick man då sitta och spela för honom. Och han började ju då, det första som hände var ju liksom att vi såhär, du kan spela, jag spelar de här. Och jag hade ju suttit och spela lite själv liksom såhär på Ja men alltså den gitarren vi hade och tagit ut låter på, på, på liksom på, på helt, jag men jag visste ju, kunde ju ingenting men jag hörde ju liksom klinkt. bra. Ja. Ja, så att, så kom han då och så fick jag, men du kan spela de här tre tonerna så, du spelar dem hur som helst så och så kompa han liksom. Och det lät ju asgod för att han var så bra som han var. Mm. Så jag fick ju, så vi gick ju liksom rakt in i improvisationens värld Just utan det. att och ens prata om det. Nej. Så det var ju liksom det som var början. Ja, och så fick jag nästa gång fick jag fler toner liksom. Ja, du, det här kan, du kan ta de här tonerna, du kan spela dem hur som helst. Du började så som han. gitarrist alltså? Ja, ja, ja jag, jaha, det kanske jag inte nej, nej, nej, nej, nej. Ja, gud. Gitarr var mitt huvudinstrument på musiklinjen. Ja, vad Ja, ja det, var, det var... Jag var liksom övertygad om att jag skulle bli gitarrist. Ja, grymt. Men då kommer man in på det med... Ja, mm, skön, alltså, ja, gillade, ro, rollerna och ja, hela precis. paketet. Men det var jag. Och han... Ja ah, men det är ju helt fantastiskt liksom att tänka på att han kommer ut dit. Och det var ju, blev ju väldigt tidigt för mig så var jag så hit, totalt. Så alltså, jag författade det här, det är det jag skulle på. Men om jag bor i ett tält i skogen så kommer jag och, liksom... Det var så tidigt in Väldigt tidigt. Jag hade, jag hade liksom så här, kallis ska jag, häst, ska jag liksom satsa på att med, jobba med hästar. Jag tycker, jag tycker om jul då förstås mm. liksom. För att de också rädda en... Alltså kontakten med djur var ju liksom... En tröst. en, då, en tröst. Liksom, ja, precis. Varmt, ja. Ja. Så, eh, så det var tidigt. Men sen när jag var tvungen att vara i gymnasium då, när man var liksom, i åtta och skulle mm. inför nian, då fattade jag att då, det kommer det blir musiken. Annars skulle det kunna varit djur. Men, men väldigt tidigt så var det musiken... Alltså jag satt med gitarren. Ja, det, det, var, liksom, det var liksom... Det var räddningen liksom. Ah, var ja, mm. Vad fantastiskt. Vad... Um, uh, men hur var um, musik... Du gick gymnasiet, sen vars gick du gymnasiet nästan? På I på musiklinjen i Karlstad då. Ja, just det. Mm. Och uh, var det där... Nu, nu improviserade Janka in det med en gång där på något sätt. Ah, men var, ah. det, var det där du upptäckte Jassen? När du upptäckte Jassen? Nej, men så här var det ju. Alltså Janka då, han... Jag fick ju spela precis vad som helst från honom. Mm. Och han... Det, det var ju roligt med honom, han, han skulle ju inte kanske vinna, ja det grejen är att han har ju fått liksom nästan pris och uppmärksamhet även på musik på, på olika ställen liksom för sin pedagogik, men grejen var att han var ju inte enligt liksom de strategi sen när man själv går på musikhögskolan- och, och ska, ha, ja, vi ska ha metodik- mm. och så ska vi lära oss- och så här gör man först. Och bla, bla, bla. Planen, Planen, ja. Han kom ju så här- ja, det är Ida visar den här gången. Ja, nästa gång liksom kommer han så här, ja, det finns något som heter Freedom Jazz Dance. Ja, då tar vi den. Okay. Och sen så lär man sig att- Donna Lee. Du vet så här. Det var precis hur som helst. Och han- Prata aldrig om att någonting var svårt eller lätt. eller ah, Det här är, det är musik. Och nu den här låter så här. Det där låter så där. Och, och det var liksom ingen ordning på det. Så att jag, att jag höll på med jazz yes eller improvisation. Det var inte heller någonting som jag tänkte på. Liksom. Det var bara musik. Det var musik. Sen skulle så sakta men säkert börja plocka in noter. Liksom. Ja. Sådär, förstås då. Men sen när jag väl skulle söka musiklinjen. Då hade ju jag... Då hade jag spelat gitarr. Du vet, allt möjligt hade jag fått spela gitarr. Och så skulle jag söka då. Och så sa han att ja, det är nog bra om du lär dig den här. Då fick jag lära mig kär kärleksvals. Som liksom klassiskt säger jag. Jag satt så som gör nu med ena benet över andra. Och sitter, du vet, så lite, hänger lite i gitarrn. Och, och sen så fick jag lära mig, lära mig några andra låtar Men då när jag skulle söka. Så, så blev det liksom så här. Ja, det var den jag skulle spela upp på något sätt. Och så kom jag in. Först, det var Man sökte upp typ på betyg och man ja. gjorde någon form av dish. Jag kommer inte ens ihåg hur det var på den tid. tiden. Men, ja, men, men kom in. Jag kom ja, in. Okay. Och sen så börjar vi då. och jag får, Man får sitt, sitt schema och så där Och så går det typ tre månader till så här Och jag spelar gitarr. Sitter, för får lära mig att jag ska ha en fotpall och liksom, ja. så här, Hela fadrotan. Ja. Och så bara säger jag till min lärare. Men, men du kan vi inte ta och göra någonting. Liksom kanske någon annan låt. Så där, där man kan improvisera lite så. Och han den i han tittade bara på mig och sa va vad pratar de? Och då var han så att det, det här är klassisk gitarr. Här improviserar vi inte. Indexfinger. Och då var det så här men vänta nu klass. Vadå klassiskt? Jag ja, ja, det förstår jag väl att det är men jag spelar ju liksom allt möjligt och jag var ju, du jag vet man har gitarr, inte, liksom. jag spelar gitarr. Mm. Och han, och det tog väldigt lång tid för mig också därför att man inte då kommer från Alltså jag visste ju inte om musiklinje. Jag, jag visste ju liksom ingenting. Jag kom in på musiklinje och man tror att man ska få spela musik. Liksom allt möjligt sådär. Uh, och då förstod jag att nämen vänta nu. Ska jag sitta och spela klassisk gitarr? Vad är det här? Och då gick det Och då, då, då sa jag till att ja, men jag vill hålla på med annat också. Och då tog jag att ha biinstrument. och skulle ja. jag få jag till det. Men då hade ju terminen börjat. Man kunde inte byta ur som helst. Så gick det ett år till och så fick jag då biinstrument. Att jag gav Mm. Och då var det också så att det var ingen tjej någonsin som Nej. hade spelat jazzgitarr liksom. Och så det jag var jag på ett nästan. Ja men var det var visst där. precis. Så då fick jag då då så i alla fall så började jag med det och men det var ju o att, Nu låter det som att jag men det, men det gick ganska alltså det gick ganska bra eller mm. <laughs> jag, ja. jag fick liksom mycket jag fick en lärare där också som tog hand om mig och var väldigt stöttande ja. verkligen så där. Ja. Um, men sen så i slutet av den terminen, an sista, alltså andra året då, så vid något tillfälle så frågade... Så alltså när jag planka jag fick låter att planka och när jag skulle mm. lämna mig skador så sjöng jag alltid det först. sjung med också? Ja, sjung med och förstjöng. Och när jag skulle memorera så har det alltid varit... Man, om man ska mina morer så tänker jag så sjunger jag, du vet så man sjunger. liksom. Ja du, du sjunger precis. du var. Hur var den här skaran? Men sjung. Om man så säger hur var den här? här skaran? Och så sjunger. Det, det är så här. liksom. Eller man man man eller han märkte väl helt enkelt att jag så liksom, jag sjunger. Jag har sjung, ja, ju det, det är så här. Eller antar vilken tog, var var den? Tog, var det är den? Du vet så sjunger man den och så ja, men där är den. Och ja, du använder typ, det, du använde ja. det som ett verktyg för att komma ihåg. Ja absolut absolut. Ja och det är väl inte det är väl vanligt men. Men då så var det något som han sa- för att de skulle göra någon jazz då, jazz, såhär, lokal då. De skulle någon en jazzinspel med jazzkillarna. Det var killarna som får ja. med jazz. Verkligen, okay, ja. det var ju liksom, så det var. Men då skulle det sjungas lite- så då frågade de liksom om jag... jag För då var det ändå så här- men du skulle nog kunna sjunga lite jazz också då. Ja, kanske jag skulle kunna göra det. Och så gjorde jag det. Fick jag fick några låter. Kom jag kommer jag att lära mig Misty där från början. Och liksom några låter till- och så blev det ganska... Bara att jag hade fått det så gick det någon vecka till- och det skulle vara någon lokalradioinspelning från musikling. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur det var. Men i alla fall så blev det liksom helt plötsligt ett om att jag sjöng. Och då var det så här... Woho, hon sjunger. Nu behöver vi... det Alltså någon som sjöng jazz behöver jag, jag hade ju inte några armbågar faktiskt som gitarrister eller någonting. Och det var ingen som visste eller fattat att jag höll på att spela jazzgitarr Nej. egentligen- en läraren liksom ja. så här... Men då när jag, började, när jag började sjunga så behövdes man liksom såhär. Men en sångerska skulle vi kunna behöva i våran jazzensamble ja, och det, du ja, vet ja, ja, ja. Så då fick jag ett väldigt uppsving där helt plötsligt. och då direktiv, Ja, mycket. precis exakt. Och, eh, så då började jag sjunga och då För jag bryter mig liksom inte såhär. Jag kan sjunga, jag kan spela gitarr. Men jag vill jobba på med musik mm. liksom. Så då när jag började sjunga så blev det en väldigt boost som man fick där. Och då liksom började jag sakta man säkert skippa gitarren. Bara mm. sådär, men var 17 dörr så här, oj, här får man liksom. Och jag kan ju säga så här att jag hoppas, att det hade det här varit idag, då hade ju någon uppmärksammat men lämna inte gitarren liksom. Det är inte så vanligt att någon satsar på gitarren på det här sättet så, jag, du vet det, håll liksom. kvar den. Men det var ingen som liksom så här, kom på det och jag kom inte på det, det var ingen jag som ens inte visste det. Och jag, så att jag strunt i det. Ja. Och sen, men alltså det har ju så då blev, började, ja, som sagt, då blev det ju sånger som tog över. Men alltså, det sitter, jag kan fortfarande få säga- men jag är ju inte sångerska helt Jag har ju ingen röst. Min lilla få, jag har ingen riktig... Jag har ingen röst egentligen. <laughs> vilka vilka, ja, men så, vilka in, hjärnspöken? Instämningarna och sådär. Så, aha, någon aha, så där. Alltså, att det kan sitta djupt. Var, um, um, jag måste bara fråga, har du... Um, back in those days, liksom. Såhär, <laughs> fanns, eh, var Seffle Jästklubb en grej fort ändå, liksom. ja, de fanns eh, nog faktiskt. Karlstad Jästklubb var ju större, liksom. Men Säffle mm. fanns nog faktiskt också, det, ändå. Mm. Jössjästen fanns, ärvika Men Säffle var nog i farten då också. Ja. Ja. Nej, det var bara en ja. så att jag på det. Eh, jag vet att din syster håller också på med musik. Ja. hur nu är det egentligen hennes historia också, men att båda två ja. båda av mm. det här från den här bakgrunden ja. liksom, det är ändå lite fantastiskt ändå att det blev ja. så ja. varför tror du att båda håller på med det? Hur blev det? Jag tror att vi har vi, alltså Kristina min lilla syster, hon Eh, nog, det, ja, hon gick ju liksom ett år på humanistisk innan hon gick till musiklinjen, för hon, det var nog så här hon försökte nog liksom att jag ska inte gå samma väg som, som Rigmo, liksom. så, men sen så visste jag, för hon hade ju också Janka, så hon ja. gick ju precis i samma fotspår, liksom. ja. och sen så för, som försökte hon väl kanske att tänka att hon skulle ha någon form av egen väg, men så det blev inte så, hon gick Nej. bara fortsatte för att hon, det, det är likadant med henne ja. sen kan man tycka att är det lite, ibland kan jag nu är vi vuxna liksom. Men, mm. men att det har Jag har ju alltid legat... Fy, hon är fyra år yngre då. Mm. Så att jag har liksom haft fyra år på mig helt enkelt. Jag har alltid legat liksom fy, fyra, fyra år ja. före på något sätt liksom. Precis. Så det har varit lite... Nu har vi så fruktansvärt bra kontakt. På grund av mm. den bakgrunden vi har. Såklart. Alla frågor om, om det konkurrensen finns. Och det, det är inte så. Vi är, alltså det finns ingen jag vill mer väl i den här världen än henne. Så, och det är omsorgsidigt. Så att vi har... det är väldigt mycket mer vi, syster och systerar. Ja, det, det, liksom, ja, precis. Vi är jätte, jätte, jätte tajta Men eh, däremot så är det ju jobb. För alla, alla runt omkring har ju vill ju däremot jämföra. Ja. Och, och, eller det har varit eller hon det har ständigt varten att vi är, liksom nu... Så det har varit svå, svårare för henne tror jag att slå sig fri som en mm. egen... Hon har en helt egen identitet. Liksom. Precis, precis. Men det... det är syster, ja, liksom, men precis vi, exakt. He, Hemskt. Men, ja... Ja, det är ingenting. Man, för det blir så fånt. Man ska, för det har också varit så där hon skulle att hon skulle kunna liksom slåss mycket. Men då blir det som en grej. Då tar det så mycket energi i sig. Liksom, att man måste göra ett statement i allt man gör. Som någon form av avståndstagande. Så det har varit liksom marigt sådär. Mm. Vi vill ju bara hålla på med musik som vi tycker om. <laughs> liksom. det, är, det är Janka kommer. Liksom. Ja, precis. Uh, ja. Men... Uh, du gick på eh, gymnasiet i Karlstad mm. och sådär. Mm. Hur var Rimo Gustafsson som tonåring? Liksom? Alltså jag eh, var, alltså det här är ju knasigt egentligen. För när jag tänker på det så, så tror jag att jag var en, en liten skum blandning av utbildning du och kanske lite tuff men samtidigt introvert. Alltså jag var för att jag var, tyckte om att dra mig undan åkte, och jag åkte ju hem så fort jag jag, jag, jag liksom åkte ju hem till, till landet till pappa då liksom så här och skolken en del gjorde jag också så här och så var, men sen när det var party så partar jag alltså, stod välja till, man är ändå från liksom en såhär värmskog och arvika och raggarbil och hela förrottan som man, man blev medtvingad på när man var liten typ så, så, så jag tror att jag var en ganska speciell blandning där och att vara lite tuff tjej liksom, ja. grumskommun också, ja, Så alltså, ja, det är ja, inte, det, inte det sn snitsigaste, mest finlir som pågår liksom. Ja, nu, låter jag, nu ska inte jag vara så här, men det var liksom en hård ja, en hård ungdom liksom. ja, väl, ja. Och sen så eh, men sen tyckte jag väldigt mycket om att vara för mig själv så att eh, fast jag var ju ändå sen har jag så vänner, man man man sig ja nej jag tror det var en speciell blandning liksom ja men du måste ju precis och sen så med tanke på den uppväxten du har haft så också du har fått köra mycket traktor och liksom det var lite tufft, alltså, du måste var ju liksom ändå du måste ändå haft lite skinn på näsan du är det med ja, om saker kan ja, man sig. det kan man föreställa sig det, i alla absolut, fall absolut absolut men jag var nog ganska liksom så här det är också det som är så konstigt. När man är med om saker som är jobbiga. Liksom i ens barn. Att man skämsigt. Man vill inte, jag tar ju inte om. Det var ju ingen på musiklinjen. Jag kommer ihåg att jag blev intervjuad då. När jag började. Var när jag började sjunga så var det så här... Värmlandstidning jag gjorde någon intervju. Det liksom blev en liten bostad lite ja. snabbt. Och det var nog också genom han som jag hade här för. För ja. att han, han tyckte att det var lite speciellt med mig. Liksom, mm. så han, jo, för han jobbar ju på Värmlandstidning dessutom. Man ja, var det, ja, men ja, ja, jag är helt bort. Jag glömde bort <laughs> den nu när jag säger det. Men så det blev någon som gjorde en intervju. Inte han dock, men någon gjorde en liten intervju med mig. Och då... Var det första gången... Alltså, för då var det någon som frågade dina mamma och pappa. Och då var jag liksom tvungen att tala om att... Uh, min, min mamma dog uh, för ja, länge sedan. Liksom. Det och det? jag vill inte säga att jag var liten. Och då var det så här... Oj, för det hade inte jag... Alltså det, och jag pratar inte... Alltså det tog långt, jag har inte pratat om det här. Alltså nu har jag gjort det. Men, men i, i min skoltid gjorde jag inte det tag, För mig. Då är det lite så här... Man skäms för att vara annorlunda. Liksom. Så att jag höll ställningarna... Allt vad jag kunde liksom, för ja. att vara så normal som möjligt. Precis. Och sen så är det ju också att när man lägger något sådant känsligt också, då kan det känns som att man släpper en bomb. Ja, att Man precis, inte vill inte släppa ja. den bomben. Nej, nej, vill man inte heller, och liksom. man vill inte heller att någon ska ställa frågor om du har det förklaringen till bra, eller dra, ja, dra växlar, eller vad fan. Precis. Bara säga nej, bara låt mig vara. Du ja, skiter det. Skit det, ja, precis. <laughs> um, Okej, okay, ja. Gick du någon efter detta då? Efter musikjournasiet? Ja. Var gick du någon folkhögskola? Eller vad hände, vad hände sen? Nej, jag gick ingen folkhögskola. Jag um, flyttade faktiskt jag gick liksom flyttade till Stockholm direkt efter uh, musiken. Jag gick bara någon kurs så här på kursuniversitetet. Någon, någon musikkurs liksom. Okay. I något här var och visste inte riktigt vad jag skulle. Ja, i ja. Stockholm, men det var typ bara ett halvår och sen så sökte jag in på Inge Sund. För då, då hade jag sökte på ett här mm. på klassiskt det här och jag sökte alltså. Ja, ja, ja, ja. Jag kom inte in, det var ju tur det kan man säga. <laughs> e, och förstås liksom. Men men sen sökte jag på sång Afro då och så kom jag in på och då på Sund. Tillbaks i till Värmland. Ja, tillbaks i till Värmland så att då gick jag där ett år. Mm. För att där fanns det ingen jazzånglärare. Jag var den första som gick på jazzången. Så det var ingen, fanns ingen kursplan. fanns ju ingenting. Du liksom. bröt ny mark. Liksom. Ja, ja, absolut. Och det var ju ganska svårt. Liksom, så att jag fick ju hitta på själv då. Vad jag skulle göra och mina egna övningar. Och spela mycket ensemble. Men jag hade ju liksom ingen lärare. Så skulle jag, sen så visste de inte vad de skulle göra med mig För att jag skulle klassiskt... vara var ju tvungen att lära mig att sjunga på riktigt. Och tyckte de klassiska sånglärarna. Och så att jag fick ju en del klassisk sång. Och jag kunde, och tyckte verkligen också... att Jag kan ju inte så jag kommer bli avslöjad liksom. <laughs> jag fejkar um, ju bara tiden. Ja, jag fejkar fake, ju bara verkligen. Liksom. Jag har ju ingen röst liksom. Vad fan, andning. Jag var placera Nej, jag fattar inte. Men... Eh, så jag gick där ett år. Men sen så... Tänkte jag att här kan jag inte gå. Det här, det, det, det jag måste jag vill lära, liksom. Var, jag vill spela mer framförallt. Så då hoppar jag av, vilket det kommer. Jag, jag slutar faktiskt. Men då tyckte de där, att du inte säga att du har liksom ett upp, uppehållsår? Snyggare tyckte, med typ liksom. Ja, lite. ja, okay. ja så gör vad ni vill, så jag, ja. ska jag ska sluta nu, liksom. Och så hoppar jag av i slutet av. Det är också speciellt egentligen. Men jag var så, jag tyckte inte de riktigt håll på med musik. Jag var väldigt upprorisk på den tiden. Jag var mm. Musik var också någonting som jag väljer det. jag brann för det, brann för det mm. och kom inte här och och och, och liksom förstörde med en massa trams sådär. så där. Så nu slutar jag. Jag har slutat i, i slutet av, jag tror slutet av mars, mitt i april. Och sen Aj, var så nu måste man kanske gå klart terminen. Nix, pix, det, jag, är, jag är klar här. Så det gick, vad ska man säga, en och en halv termin ungefär Ja, precis. Ja. Sen så flyttade jag till Stockholm. Mm. Och så tänkte att jag just, nu ska jag liksom ut och sjunga, musik. Ja. nu musik, nu hit ska jag. Och sen så kom jag då med ett coverband. Mm. Och det är liksom en tid som jag vill förtränga <laughs> Så jag, kom, då, då, och, och blev faktiskt, vi var ute och spelade liksom jättemycket. Ah. Eh, och jag... Det var inte kul att vara ett ah, det jag trodde det var roligt ett tag, några månader, kanske mm. två månader. Men sen inser jag att det här är ju, jag skulle, det så slunger ju sönder mig liksom, det var rockband. Mm. Och sen så visste jag ju att det är inte det jag vill hålla på med. Jag vill ju hålla på med jazz. Liksom. Mm. Då först hade jag ju egentligen förstått. Liksom. Mm. Så då tog jag, jag vet inte om jag ska mitt förnuft men då så kom jag på att det jag får nog pallra mig tillbaka till musikskolan. Mm. För jag, ju inte, jag måste ju också träffa rätt. Jag kan ju inte vara, liksom, komma med något coverbands och turnera. Det går inte... Är det någon som spelar jazz? Nej men det var ju liksom helt... Och hur ska jag lära känna människor? Mm. Eller vilka ska jag, det här är fel, fel. Mm. Så då fick jag söka in igen för att byta skola. Liksom. Yeah. Så lyckligtvis då gick det bra. Så då hoppade jag in och började tvåan på Akis. Okej, okay, du slapp första året. Jag slapp första år, för då var det så att de ändå hade tyckt att jag har ju gått ett år. Liksom. Så att, Just. Ja, det var väldigt snett. Så jag slapp en och en halv månad där. Liksom, <laughs> <någonting> <laughs> så att jag, då började jag tvåan. Och då så liksom var jag så sådär... Okej, okay, nu går jag här på musikskolan. Nu ska jag ta liksom göra det här på riktigt då. Mm. Och då gjorde jag det, men jag var ute och sp jag spelade jättemycket. Så att det fanns en... en jag nej, jo, jag vet inte om den restaurang finns kvar. Kristina i gamla stan, en, en, en restaurang som hade jazz som jag liksom så spelade. Vi satt där och liksom spelade jazz fyra kvällar i veckan, tyck, samtidigt som jag gick tvåan på Akis. Det var då på, när man orkade liksom sova några timmar per natt och ändå var duktig i skolan. Och... Oh. Men i alla fall, så då gick jag de... Då gick jag klart och då mm. jag bestämde mig för att när man ska jag gå den här utbildningen så är det lika bra att jag gör det på riktigt mm. nu. Kändes det bättre på Akis sen vad det kändes när du var då? Ja, det gjorde det framförallt. Så var det ju så att det fanns så mycket mer, det fanns mer människor att spela med och, man, och, och bara det faktum att jag satt och spelade liksom, satt och sjunger gamla stan, mm. liksom standard Gigal, låt. Alltså. Ja, precis exakt. Det gick ju liksom inte hem, i, eller det gick ju inte i Arvika, så kan nej. man säga. Nej, just det, såklart. Och i synnerhet inte då, nu kanske det finns några ställen men inte... Oh, nej, det blev svårt. Liksom. Det går ju inte att jämföra. Nej, så är det ju. Det är ju ja. um, Men då är pluggade du pluggat Men vad, vad hände? Händ, då, då gick du så att det blev verkligen hackat. Och inte så att det blev ordentligt. Så, nej, liksom, så ja. att det blev ordentligt. Mm. Vad, um, men visst, visst har du varit utomlands och pluggat. Och, eller vad, vad ja. hände sen? Liksom? Nej, men Sen så hände det sig så att jag slutade på akis, och hade liksom bestämt för att jag ska ha mitt utbildning i studera för, ruta, för jag kom, jag var fruktansvärt trött på. Jag tyckte inte, jag har aldrig varit så där att jag tyckte att det är roligt att studera egentligen liksom. Eller nu kanske du tycker det, men inte då. Och då så jag det så här att jag ska ha min utbildning. Det likadant, annars kommer jag aldrig sätta min fot här igen. För jag var otroligt trött på, på, skoltrött, på, på alltså. skoltrött och akis och hela alla Så att jag slutade där, hade fått min äh, utbildningsbevis och fick då frågan om att bli sånglärare på ingen Sunds musikskola. Ja, eftersom det inte fanns någon sånglärare. <laughs> <där>. <laughs> ja, just det. Så ja. Ja, ja, ja. så är det. Ja. Så då God. var jag helt säkert. Ha vad fasen. Det var jag, hade, jag kanske inte riktigt tänkt, men men då blev, då, då blev jag det här, helt enkelt ja. och började, gjorde det ett år och insåg att det här ska jag ju inte hålla på med jag kan ju inte, jag kan ju inte liksom gå i skola och vara fruktansvärt skolfråd sen så blir jag lärare med och, samma, på sam, miljö på skola. och samma miljö och vad har jag på fötterna liksom, ingenting man har bara gått i skola i hela sitt liv och sen så fortsätter man på skola fast man har bytt position precis, liksom. ska något ja, Precis så då, då tänkte jag det här går inte och i samband med detta mm. Så, och då var det faktiskt Anders Lundin som jag lärde känna. Han var gitarrist i det här coverbandet. Så det är någon nytta där, men coverbandet ja, jaha, ändå. Ja. Liksom. Ja. Se på fan. Ja, det var innan han överhuvudtaget var känd. Ja, alls, elians, liksom. liksom. Ja, ja ingenting. Ja, ja, ja. Okay, okay. Så han, han tyckte så här att han skulle åka till New York. Han hade väl börjat på radion lite grann. Han ja. hade gjort lite liksom reportergrejer mm. där. Ja. Så han tyckte att han ska åka till New York och du håller på sån gäss yes och då ska du med tyckte han. Jag va så med. jag vill inte. är ni sån som du är typ. Ja, han precis ens så. Vi ska nu åker du du måste med liksom. Så vi åkte dit han och jag i tre veckor och då var det så här New York. Wow. Här det, det här här är stället jag ska vara The på. är Big Apple Frank Sinatra. Ja, men alltså egentligen. jag var jag blev jag kom ut liksom så här vi, alltså jag, jag, det slog slint i huvudet och tänkte det här ska jag vara så då var jag alltså vi, var där, vi, var, vi var ner till New Orleans i fem dagar och sen så var vi i New York och sen så, och jag, från, att den, från att jag kom hem så var jag så här: jag ska tillbaka så fort som möjligt mm. så då tog jag reda på allt hur kan jag, hur kan jag få vara här mm. och då så och då var det ju allting med visum i alla fall där, så det mm. var ju bara pallra sig tillbaka och bli student eftersom det är det enda sättet man kan få vara lagligt Ja, just det. Så liksom bra. så så jag, eh, så jag så jag drömmen, drömmen var starkare än det skoltrappeten. Ja, rent. den var en helt enkelt. Så att jag får säga, fan sen jag får gå i skola då men men det där det kan jag liksom men då skulle man ju söka det och då så skickar man band då du vet så här, och det var ett att alltså jag ja, nu fattar inte att jag Åh, liksom så här vilket jobb det var. Och sen såg det dit så det här var jag kommer ihåg vi kom hem i mitten av augusti. Och sen så tog jag reda på hans alltså som Mikael reda på. Och sen såg åkte jag dit i januari då, några månader senare. Och så var jag så här, nu åker dit. Och då hade han, Anders då, en kompis som bodde där som jag kunde bo i en vecka. Och sen visste jag inte vart jag skulle bo. Så ah. var så här, jag åker dit. Nu får bärarbrista. Uh, och på den vägen var det. Alltså, oerhört mål. Och det var ju inte så här, det var ju faktiskt, som sagt, låter 1800 Men det var ju ändå, det var 93 mm. Det var innan mobiltelefonerna fanns, känn ja. på den. Ja, innan mejl fanns, allt det där. Ja, ja. Och ringe hem till pappa och så man ringde liksom varannan vecka, collect call liksom. Så jag pappa, det går bra, jag är, det går bra här liksom. Och han vill säga, ja, du får ta hand om det. Ja, ja, det gör jag. Han kunde inte fatta mycket eller vad som nej, hände egentligen. Alltså så. Och så var ju min dotter. Ja, men hon är där. Hon klarar sig nog liksom. Ja. Vilket man ju vilket jag gjorde. Ja. Så det är liksom och så var jag där då i tre och ett halvt år. Mm. Och du pluggade där. Då pluggade jag där i två, först i två år. Vad pluggade du ja, då? Ja, på nånting The New School of Music, ja. uh, The New School of Jazz The New School Jazz program, och sen så Flyttade jag över då till Manish College of Music som var, som var mycket billigare och låg lite mer uptown. Men det var ganska många elever som gjorde det när, som upptäckte, som kom till New York från olika ställen i världen och upptäckte att ah, det finns en billigare skola. Och vad som hände sen något år senare då var ju att The New School givetvis köpte upp den skolan och höjde terminsavvikningen. Ja. Så, så nu är det samma skola alltihop okay, liksom. Ja, ja. Men... Och sen hade jag då, och det var smarta med att jag hade gått ur och sett till att få utbildningsbevis på Akis. Det var att jag kunde överföra de poängen från um, Akis. Att jag fick, kunde liksom ta ett diploma. Vilket innebar i sin tur sen att jag kunde ha ett practical training year. Som det heter då, att, jag, att jag fick jobba. Ah. Så då fick jag också, då var, blev jag själv sen. Hade jag själv en ähm, Elever på, på skolan på ja, så, så att du fick, ja just det ja. Och då fick du för länge att vara längre ja, där precis, där. ja. Och, Så att då kunde jag ha det så hade jag lite elever och sen så sjunger Och, och sen så, så För du klara mig Innan jag hade slutat, innan jag började med att vara, fick, hade lite lärarelev, det, alltså, det var väldigt knapert och det var ju knapert hela tiden och det var en period där som jag inte hade några pengar överhuvudtaget och då gick jag till stallet som låg i Central Park och fick jag jobba i stallet och så var jag och red i Central Park. Jag kunde. <laughs> då fick du där din djurkärlek ja, där också, precis. det var ju hur bra som ja. vad, vad skulle du säga är du som ändå både pluggat i USA och i Sverige vad är den största skillnaden, tyckte du, på liksom... av ja, vad är den största skillnaden med att studera musik i Sverige kontra USA? Eh, New York? Alltså, ja, precis. Ja. Nu kan ju inte jag... Alltså, det är ju... Om man skulle, det finns ju många olika skolor att välja också. Till exempel man Manhattan School of Music som är mer som ett viktigt, Där man har liksom utbildning till master, liksom. Det kan man ju även ta på New School. Men det är, ju, det är olika varianter på allt det där. Men det som jag skulle säga, som jag tyckte så illa om när jag var i i på Akis eller på, på här, här i, i Sverige var att man ska vara så bred man bara skrapar på ytor, man ska spela prickblock och lite pricktrumor och bas och allt det nu tycker jag att det är roligt att spela både bas och trumor ja. i och för sig men, men att man ska kunna så mycket brett och och det tyckte jag... Och så ska man, man säga... Åh, oh, oh, teoretiskt kunna liksom mycket saker. Or ordet bredd är ju mycket som man slänger sig mycket med i ja. på skolan också. Vi skapar en bredd. Bred ja. Visst, ja. känner jag. tyckte det var helt uh, värdelöst då. Mm. Men jag kan ju också försvara För sen när jag kommit till New York och då kunde liksom... Fördjupa mig för då kunde... Då var det ju bara ute eftersom jag redan hade gått till skolan och var klar. Och jag struntade ju i... För mig hade ju inte... Jag var inte ute efter någon utbildning eller någon, några pengar Det var, det som var smart visade sig sen- det var att jag fick, fick det här extra året. Och att, jag liksom, och att jag dessutom kunde- i och med att jag kunde vara en student- som skulle avsluta min studie- så fick jag också ett fullt stipendium. Ja. Så att jag släppte och betala Jag gjorde audition och så fick jag det. Så att, det var, så att jag klarade mig väldigt... Jag var, det liksom betala sig att vara en no, hängiven mm. helt enkelt, student liksom Just det, man får någonting tillbaka. man får någonting tillbaka så att jag var väldigt glad att jag var så har varit så noggrann och liksom plikttrogen ändå men i alla fall, eller att jag blev det mm. får man säga, för det var jag inte för början börja men eh, jo, i alla fall och då kunde du så att jag valde ut det som jag tyckte var intressant. det var liksom gehör och ensambl och mm. komposition eh, och sång mina sånglektioner liksom, och det, då ska jag säga så här att det tillsammans med eh, den bredden som man fick. Det känns som en ganska bra kombo. För man kan nog gå bort sig. Alltså i, i, det var många som, det räcker med att man har pengar. Man har rika föräldrar liksom. Ja. Och så betalar man in sig och så väljer man kanske det som man vill göra liksom. Och, och man kan gå bort sig ganska mycket tror jag. Man bara, jag är så personlig, jag har min personlighet och jag håller på med det här. Och så kan man få jädra massa luckor liksom Aha. i sitt kunnande. Jag kan bita till slut. Mm, precis. Mm. Så jag tror att egentligen så är det kanske inte så dumt alltså det är inte så dumt att tänka bred Men man ska heller inte man får, alltså så här att fördjupa sig i saker och ting är också oerhört givande. Mm. För då får man så mycket på kuppen som man inte tror. Oh, då har man bara gått in i någon, en, en sak. Men det det stämmer inte. För man får och gå djupt och nörda in på någonting gör att man också öppnar... Alltså man når andra ställen i sig själv tror jag. Som mm. gör att man får liksom ett bredare perspektiv faktiskt också. Just det, det, man, precis, det leder till andra saker ja. också som kanske man inte tänker först. Precis, kanske. exakt. Men hur, mycket, hur ofta övar du under din studietid? H öva? Ja. Oj, oj, oj, ganska mycket faktiskt. Jag var... Um, Poh, vad ska jag, vad, vad, alltså, när jag spelade här så övade jag ju mycket. Då var det ju ett klassiskt, det finns inga som övar så mycket känns som man sitter liksom flera timmar om dagen. Men sen när jag började sjunga så var det inte så mycket. Men, men jag övade, ja, och jag kan inte säga, men liksom så så menar, man gjorde alla läxor och ja, man övade. Ja, du sa schema igen. liksom sådär. Nej men, så men så det man... kanske, nej, men det kanske... Alltså man hann ju inte alltid. Men säg att jag skulle, skulle drömma till mig liksom en timme om dagen. Det kanske inte låter som så mycket. Men det är ganska mycket när man studerar och ska hinna en massa annat. Jo, och jag var liksom ganska ambitiös. Och sen så framförallt så var det ju otroligt att jag gjorde det då. För nu har jag inte... Alltså, att, att jag lärde mig på den tiden... Alltså man lär sig så mycket. Som man, som man tog, tog in och nu tänker jag att oh shit jag måste uppgradera mig själv lite grann. Och det försöker man att göra med Men alltså det som man sög in då. Det är ju fruktansvärt värdefullt. Mm. Verkligen. Ja, och det, ja precis så. Mm. Det, det jag tänker är väl också på något sätt att det är så här, det, det man tar då. Det fortsätter man väl utveckla genom ja, den här exakt, Och jag har varit när jag själv. Nu jobbar inte jag som lärare längre. Men den jag, om jag har Klinik och sånt där så, så, här, så hur tråkigt den låter så är det verkligen så där att passa på när ni ändå går på skola. För det är nu som ni har tid så suger in allt ni någonsin kan. Bara gör det även om det är jobbigt och tråkigt. Bara alltså suger åter liksom. Tvättsvampar. Ja faktiskt. Var, hur ofta övar du nu? Nu så, alltså det går i perioder men jag har verkligen så här om jag är hemma och inte på turné. Så gör en replokal då. Mm. Uh, och det är jag tar inga långa sjunger nu, jag håller inte på jag sjung jag går inte dit och sjunger i en timme men jag försöker kanske såhär liksom 40 minuter om dagen det kan låta lite fjuttigt kanske, men ändå det, det det lyckas jag med det så är jag ganska glad liksom hem så går jag dit och så sjunger jag upp och så kanske gör några speciella övningar eller provar något till där och så håller jag på, ja, så. Vad brukar du öva? Mm, vad? Ja. ja, men då, alltså framförallt, ja, men det är liksom uppvärmning och teknik alltså bara här alltså två, Omfång. Omfång är en sak. Och sen så givetvis to, liksom tonprickning, att man hittar på. Mm. Man tror jag gör olika kord. Jag tänk, tänker ut liksom i saker som jag ska sjunga och i ett, så här, Ja, man pricka toner. Och sen då mitt, som jag tycker mitt största problem. Det är liksom själva. Res alltså placering och resonans och ha en bra röst, för jag har inte så kraftig röst liksom. Du har ju ingen röst. Nej men jag har ju ingen röst. <laughs> det är, liksom, den är inte så volymsakt, man hör andra som säger Åh, de här är, det här är verkligen riktiga sångerskor Skulle jag bara, vad är det här för någon röst? Och känslig är jag liksom och bräcklig. Så att jag försöker liksom, det är någonting jag också försöker så här, bara hitta rätt och andning och hitta rätt bara för liksom röst röstträning skulle jag säga liksom. Tappar du någonsin inspirationen att musicera nu? Uh, ibland har jag tänkt att jag liksom har gjort det men det visar sig att det är egentligen aldrig musiken det är, inte, det, är inte, det är inte musiken det är fel på det är alltid där runt omkring som är sabbar till det Ja. Och då tror jag att när det, var, det är inte så roligt så märker jag det stämmer inte alls. Det räcker med att bara du vill repa med någon eller få ett litet gig, Eller bara vi åker till och, och repa så märker man hur oerhört mycket jag tycker om det. Är det. Ja, det är skitkul. det är skitkul. Faktiskt. Men det finns väldigt mycket saker runt omkring som, är, som jag tycker är... Ah, vad tråkigt. Mm, såklart. Aha. Så man måste älta sig igen. Ja. Ehm, vad skulle du säga är liksom, den största skillnaden på dig som musiker idag gentemot när du pluggade när du var... När du var i New York och i Akkis och allt det där? Uh, att jag är lite latare nu. <laughs> det är den största skillnaden. Annars tycker jag att det är väldigt mycket saker som är likadant. Mm. Jag älskar det på samma sätt. Jag är, jag är lite som lika, jag tror på samma tror tro på samma magi liksom mm. och att, att musiken, jag tror att musiken kan ge, alltså att den är, jag tror att det är liksom på något vis en, en, en väg in till nånting större liksom på något sätt. Jag tror väldigt mycket på musik och dess, dess välgörande liksom, mm. eh, kraft, kraft ja, Så att jag är väldigt lika, men jag är latare. Ja. Ja. Jag är lite bekväm. Ja, lite mer bekväm. Ja, det får man ja. vara. Det får man ja. vara. Um, om du skulle för visst du har ju haft kliniks på och där mm. ofta och sådär ja. nu tar vi en ganska bred pensel nu då ja. och sådär, men vad skulle du säga liksom, den vanligaste fallgropen som kanske unga elever som vill spela när de spelar jazz vad brukar man, finns det några sådana här ja, fallgropar man faller ner i i början och vad svårt att säga faktiskt. Och, och, det är givetvis individuellt. Ja, det är ju självklart individuellt. Men, och skulle jag säga något generellt- så kanske det är liksom den här- eller jag vet inte vad det för en fallgrop- men det som är svårt- det är att hitta den där balansen. Dels att du ska hitta liksom din egen- dig själv och din egen personlighet givetvis. Men och inte gå bort sig i det heller- för att du måste också- eller måste, men och men förstå också- hur mycket vad det ger och lära sig saker och ting. Vilken, vilken port det öppnar till. Liksom, att För jag tänker så här. Man behöver aldrig. För alla har sig. Ah, men jag måste ha min egen personliga röst. Jag måste utveckla, jag måste ha ett eget sound. Jag måste vara liksom så här. Och så, så är jag ofta så här. Men det där behöver inte du vara. För att vi är alla unika. Så du behöver oroa dig inte. Forsera inte detta. Utan bara försök att lära dig så mycket du kan istället. Så kommer det att få ett naturligt flöde. Det som är du bara låt det liksom för att det, det får liksom en ibland kan jag tycka att människor jobbar för mycket på och jag ska vara så personlig så att det liksom då faller på sitt eget grepp ja, men, det här blir helt liksom forcerat Låt, det, låt bara vi vara det på riktigt istället. Det är mycket, Därför att lägga till, alltså just det, det, att man lägger sig till med en personlighet och bara säga, men hallå, varför då? Det är så mycket du att det inte är du. Nej men typ liksom, <laughs> ja. faktiskt. Ja, ja men den, det var ett superbra tips. Uh, ska vi se. Uh, det finns ju åtskilda saker att öva på när det kommer till sång. Alltså teknik, interpretation, gehör, skallorytmik och alltihop gör jag tillsammans som ja. givetvis. och ja. sådär. Uh, men finns det någon sån här inom sången som du tycker det här är det viktigaste att bemästra, liksom den här grejen. den tycker jag om. Eh, nej men ja, vad jag personligen tycker om, det, ja, det, är, det, väl det. Liksom, det är väl så här är en sak att jag tycker liksom väldigt mycket om när det Alltså jag, jag märker själv så där att jag har svårt för när saker och ting inte, när man har upplevt att det inte liksom är rent. Även om jag, jag, menar, jag kan ju gilla att det, att det är raspigt och ruffigt liksom. Men man, så här, man känner att man nej. en bra, man måste, pitch. Ja, men bra pitch tycker jag är liksom en viktig sak so förstås. Men det där nu, nu sa jag egentligen fel här för att det är, det är egentligen sekundärt. Du måste ju ha, liksom en, anled du måste ha ett, en anledning att uttrycka dig. Det. det är ju det som är själva. Och all teknik alltså teknik har ingen självändamål. Du måste ju tekniken är till, jag ser det för som att all teknik, allt som du är över på, allting, det är till för att du ska vara obehindrad i det där uttrycket det du har inom dig. Att det ska, du har någonting inom dig och det vill du uttrycka och av den anledningen behöver du tekniken, helt enkelt. Men sen, och sen så just vad gäller sång så har ju vi då texten och uh, detta är ju fantastiskt alltså, om, om man pratar gäst så finns det ju en massa jazzarna låtar som inte har det är bara blaj liksom. men det kan vara kul ändå men sen finns det ju sådana där texter som bara byter tag liksom. mm. och då måste man precis och det, och det är klart det är väldigt viktigt vi har ord som vi kan förmedla och det är väldigt viktigt helt enkelt att man förstår vad det är att man har någonting att förhålla sig och något att uttrycka i det helt enkelt Just det. Um, om, du, om du aldrig hade stött på uh, musiken, tänk om Alternativt mm. universum, wow. Mm. Vad, vad hade du? Uh, vilket yrke hade du jobbat med då? Äh, men jag hade varit med djur, jag hade, bo, jag, hade bo, jag hade haft några djur, en häst hade jag absolut haft mm. um, och liksom bara för det som och bara så här var, och alla, Alltså när jag var hemma- man rider bara backa ut i skogen ensam- och man är liksom ett med, med, med de där djuren. Alltså det hade varit något sånt. ja, ja. Det är nästan givet svar. <laughs> ja, <laughs> ja, det, är enkelt, det är enkelt för mig uh, Och äh, sista frågan. Mm. Vilken är din favoritstandard? Åh! Oh, ja, oh, oh, <laughs> nu, nu är det svårt så här. Jag har varit liksom- väldigt förtjust i over the rainbow på sistone. Mm. Smile tycker jag också den är ju gammal det kör Charlie Chaplin där liksom men den är så sorglig. Den är så <laughs> smile är liksom den sorgligaste låt. Jag blir, så här, jag blir så gripen av den. Så här though your heart is breaking smile even though it's aching the, blah, blah, just smile liksom. Och jag, jag vet, det griper taget mig så jag blir jag så här bara helt är det, är är så så Precis, ja, det är så starkt att är så svår. Precis, ja. Visst, allt som världen ser ut är men så, det är någonting. Ja, men, men det finns massor av bra... Men ja, det är väldigt svårt att säga det. Nu bara, det här frågar de mig om två veckor så kanske jag säger någonting <laughs> ja, ja, det är så det får vara. Ja. Säga, tusen tack för att du var med i Kattörat, Rimo Gustafsson. Vad trevligt att vara med. Ja, det var verkligen jätteroligt. Och nu ska jag släppa iväg så så du kan springa iväg på en klinik med Wayne Shorter. Ja. Ah, yeah. Yes, ja, det är stort. Yes, ja. tusen, tusen tack. Tack så jättemycket. Kött.